Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Was was Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu dan sekalian Rahimahnya wa rahimahkum Allah InsyaAllah kita Melanjutkan Pembahasan kita Dari Kitab Fikih Asmaul Husna upaya kita untuk memahami nama dan sifat-sifat Allah Swt dalam rangka untuk lebih menumbuhkan besarnya kecintaan kita kepada Allah dan kuatnya harapan kita kepada Allah Ta'ala serta senantiasa bertambah rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ini merupakan pilar penghambaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dan itu tidak akan muncul kecuali kita mengenal siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah kita akan masuk pada pembahasan di antara nama Allah as-shakur dan as-shakir as-shakur dalam bentuk sihat mubalaghah ungkapan yang Allah menamai dirinya dengan Asy-Syakur dan Allah pun juga menamai hamba pula dengan Asy-Syakur pula. Allah ketika menyebut Nabiullah Nuh, "Inna kana abdan syakuran." sesungguhnya Nabiullah Nuh itu hamba yang sangat bersyukur. Itu hamba yang senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Allah juga menamai dirinya dengan Asykur, tentu berbeda. Hakikat, hakikat antara syukurnya Allah dengan syukurnya hamba sehingga ketika nama itu sama dalam lafad maka akan jadi berbeda ketika dini disandarkan kepada siapa lafad tersebut Allah asyakur Allah yang maha bersyukuri akan sangat berbeda ketika kita menyadarkan nama as syakur ini kepada makhluk Allah dengan kesempurnaannya dan makhluk dengan segala kelemahannya sama-sama Allah juga mengatakan Allah al-hayyu Allah yang maha hidup Makhluk pun juga dikatakan Allah al Hayy. Tapi hidupnya Allah dengan segala kesempurnaan yang ada pada Allah Taala, dan hidupnya makhluk dengan segala kelemahan makhluk hidup yang awalnya tidak ada, lalu Allah adakan menjadi hidup, hidup yang akan mengalami kematian, hidup yang diwarnai dengan capek, letih, lelah, sakit dan seterusnya. Ini adalah ketika nama itu disandarkan kepada makhluk berbeda dengan ketika disandarkan kepada Allah Taala sama-sama itu memiliki nama yang sama. Nama Allah Shukur. Mari kita lihat mas kalian dikatakan oleh Syeikh Abdul Aziz bin Abdul Muqsin Al-Abbad hafizallahu taala wa qad warata ism Asy-Syakur fi arba'ati mawaadi' min Al-Qur'an Nama Allah Syakur ini ada di empat tempat dalam ayat-ayat Al-Qur'an Di antaranya dalam surat Fatir ayat 30 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Liwafiyahum ujurahum, wa yasidahum min fakli. Innahu ghafurun syakurun. Agar Allah menyempurnakan balasan bagi mereka dan menambahkan karunia-Nya kepada mereka sesungguhnya Allah itu yang maha pengampun lagi maha penyyukur yang mensyukuri amal-amal para hamba ayat ini sebelumnya bicara tentang amal saleh. <speaking> inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa angfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala niatan, Ya rajuna bicaratan lan tabur baru kemudian liwafiyhum ujurahum nasrasnya Sesungguhnya orang-orang yang mereka iatluna kitab Allah membaca kitab Allah taala telah kita terangkan dulu makna iatluna kitab Allah asalnya adalah yaitu ittiba mengikuti kitab Allah sehingga yatruna kitab Allah mencakup di dalamnya itu amalan membaca huruf per huruf kemudian mentadabur makna kandungannya kemudian baru mengikuti apa yang menjadi bimbingan ayat yang dibaca tadi ini ayat luna kitab Allah. Sehingga targetnya orang yang membaca Al-Quran itu adalah mengikuti apa yang terkandung di dalam kandungan ayat yang dibaca. Tapi kata para ulama, kebanyakan manusia menjadikan membaca Quran sebagai amalan, artinya hanya mentoknya di membaca tidak diikuti dengan tadabur tidak diikuti dengan mengikuti apa yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an. Sehingga di mana-mana sering diadakan lomba tilawatul Quran hanya pada yaitu membaca indah-indahan dan tepat-tepatan membaca Al-Qur'an. Tapi kemudian tidak digalakkan bagaimana memahami dan kemudian menjadi amalan dalam kehidupan orang-orang yang mereka membaca kitab Allah Al-Quran menegakkan salat kemudian menginfahkan harta mereka baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan maka amal-amal yang mereka lakukan itu adalah bentuk perdagangan yang sangat menguntungkan. Tijaratan lantabur, perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Kalau dia betul-betul memenuhi syarat untungnya berdagang dengan Allah taala, ikhlas dan ittiba. Itu perdagangan yang tidak akan pernah ada kerugiannya liyuafiyahum ujurhum abarut ayat ini agar Allah menyempurnakan pahala amal-amal mereka kaitannya dengan Allah Asy-Syakur sekalian ditutup dengan ayat-ayat ini ayat ini ditutup dengan kalimat innahu ghofurur syakurun oleh itu ghofur syakur Allah Subhanahu wa taala syakurun amal-amal manusia yang telah dilakukan manusia yang telah dilakukan itu, Allah akan membalasnya. Pasti akan Allah balas. Dan bukan sekedar hanya Allah membalas. Wajizahumin faqli, tapi Allah akan menambahkan karuniaNya. Sekecil apapun amal manusia itu akan dibalas oleh Allah Swa. Dan itu bentuk syukurnya Allah kepada Ini perbuatan baik manusia Maka Nabi kita Dalam memberikan motivasi kepada kita Dalam hal kebaikan minal Jangan sekali-kali anda meremehkan kebaikan sekecil apapun Karena kebaikan anda itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala Sampai kata Nabi Walau antalka akhaka bici intalk akan makalah. Walaupun, walaupun hanya sekedar anda ketemu saudara anda orang Jawa bilang melengeh. Tahu melengeh enggak? Melengeh, melengeh itu ya wajah melengeh senang menunjukkan. Dia lego senang, tidak cemberut. Mukanya itu tidak kayak jeruk purut, ditakut-takut. Sehingga berwut menunjukkan muka yang menyenangkan. Jangan diremehkan, itu ada balasannya. Kata Nabi, Ittaqunnar walau bisyikqit tamrah. Bentengi diri anda dari neraka, walaupun dengan separuh pon korma, eh pon korma, separuh biji korma. Kalau korma di Arab sana, gampang. Kalau di sini, separuh gorengan. Artinya barat yang remeh. Bahkan kata Nabi, fa'ilam ta jidu. Kalau kalian tidak mendapatkan separuh biji korma maka sodakoh lah, walaupun dengan bi kalimatin taibah walaupun dengan kalimat yang baik sekedar dengan kalimat yang baik itu termasuk diantara sodakoh sehingga intinya kebaikan itu sekecil apapun jangan diremehkan sebab Allah akan membalas kebaikan itu Bahkan kebaikannya itu dibalas Allah wa yasi' taumin faudli akan dilipat lipatkan. Kata Nabi ada orang bersodakah dengan sebutir korma, lalu dikembangkan oleh Allah satu butir korma itu menjadi sekunong korma. Kalau satu korma bia menjadi sekunong merapi, ditumpuk berapa? Ya jelas sangat banyak sekali. Allah kembangkan sehingga jangan sampai ada kebaikan yang kita remehkan di mana ada kesempatan berbuat baik dan kita mampu melakukannya maka mengambil kebaikan itu adalah kesempatan emas ada duri disingkirkan ada oli di jalan ya bagaimana ditutup atau seenggak meleset orang ada lubang bagaimana dia tutup atau dia kasih tanda biar orang selamat dari lubang itu ada yang menjijikkan, dia singkirkan dan seterusnya sekecil apapun kebaikan itu selama kita mampu melakukan maka jangan diremehkan sama sekali bahkan sekalipun hanya umpamanya menjadi perantara ada orang ngasih minuman, kita jadi perantara, ngasihkan ke berikutnya, sekedar jadi perantara. Jangan diramaikan. Sehingga betul-betul memiliki semangat untuk berbuat baik. Walaupun kebaikan yang dianggapnya itu sangat remeh, sangat kecil. Karena Allah akan membalas dan bahkan akan melipat-lipatkan balasannya itu. Allah Ghafurun. Allah datnya yang pengampun. Selain Allah Swt pengampun secara umum mengampuni apapun dosa para hamba dan seberapapun besarnya dosa para hamba sampai kata Allah dalam hadis Qusyiy Ya ibn Adam lau palagat zulubuka anas sama wa ibn Adam walaupun dosa anda itu sampai sundul langit summa staghfartani fartula lalu anda mau beristighfar minta ampun kepadaku pasti akan aku ampunkan dosa sebesar apapun kalau hamba mau minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan sekalian apa kaitan antara kaitannya antara ghofur dengan syakur di antaranya? bahawa kebaikan-kebaikan hamba yang dilakukan oleh hamba di, arah, di antara bentuk syukurnya Allah kepada kebaikan hamba itu Allah menjadikan kebaikan hamba itu penghapus penghapus kejelekan-kejelekan manusia sehingga Allah katakan innal hasanat yudhibnas sayyat kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapuskan keburukan-keburukan sehingga bukan sekedar semata-mata dengan taubat dan istighfar tapi kebaikan-kebaikan yang dakulnya hamba diantara fungsi gandanya adalah sekaligus menghapuskan keburukan-keburukan yang dia lakukan maka Nabi pun mengatakan waqtibil waqbis sayi'atal hasanata tamkhuha Ikutilah keburukan yang Anda lakukan dengan kebaikan. Kalau kita sempat terpelasat dalam perbuatan dosa, segera ikuti dengan kebaikan. Kebaikan ini akan bisa menghapuskan keburukan yang telah Anda lakukan. Sehingga ada hubungan antara Ghafurun dan Syakur. Kemudian yantran pula dalam ayat Fathir ayat 34 Wa qaulul hamdulillahi inna rabbana laghafurun syakur di antara ucapan ahlul jannah ketika mereka telah dimasukkan Allah ke surga apa ucapannya alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala alladhi athaba 'an alhasana yang telah menghilangkan dariku segala kesedihan Bapak sekalian di dunia kita ini hidup kita diwarnai dengan banyak kesedihan bahkan walaupun kita mukmin akan banyak berbagai macam kemusibah-musibah yang menimpa seorang mukmin dan kalau kita mukmin, Segala kesulitan, musibah, kesengsaraan, kesedihan Itu akan menjadi kafarat Akan menjadi penghapus dosa-dosa Al-Ahzan Wal-Amra' Wal-Masa'ib Berbagai macam kesedihan-kesedihan Berbagai macam penyakit dan berbagai macam musibah itu akan menjadi atu kafarah menjadi penggugur dosa seorang mukmin. Sehingga dunia kita penuh dengan berbagai macam hal yang menyedihkan, hal yang membuat kita itu sedih. Tapi hati seorang mukmin menjadi tidak bersedih ketika mengembalikan perkaranya kepada Allah dengan meyakini di balik ini semuanya ada kebaikan yang Allah SWT inginkan sehingga dia pun hati yang menjadi tenang kembali tenteram sampai nanti dia dimasukkan ke dalam jannah setelah melalui proses yang sangat panjang dunia penuh dengan kesedihan Kemudian proses dari di alam barzah sampai dibangkitkan. Sampai dikumpulkan di ardul maksyar. Di bumi maksyar. Dengan semua peristiwa yang Allah telah lakukan. Dari khisab, dari penunjukan kitab, meniti sirat. Sehingga begitu masuk jannah. Ibaratnya betul-betul hatinya itu lega, sak lega-leganya maka ucapannya alhamdulillahi alladzi ataha ba'an alhasana segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami berbagai macam kesedihan inna rabbana laghafurun syakur betul-betul rabb kami itu memang zat yang Maha pengampun mengampuni segala kesalahan-kesalahan dosa-dosa syakur dan zat yang telah mensyukuri amal para hamba sekecil apapun amal itu dibalas oleh Allah taala. Sehingga hamba puas karena tidak ada amal yang sia-sia. Bahkan kebaikannya dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada pada ayat "Wa man tarif hasanatan". Barang siapa yang dia melakukan kebaikan Nasib lafihha husna Allah akan tambahkan baginya kebaikan balasan kebaikan dilipat-lipatkan oleh Allah taala asrah 10 kali lipat ila 700 dif sampai 700 kali lipat ila afan katsira sampai lipatan yang tidak terhingga ini cara Allah membalas kebaikan para hamba inna allaha ghafurun syakur dan keempat dalam surat At-Taghabun, "In tuqridu Allaha qardan hasanah." Jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini ungkapan yang penuh dengan motivasi dan penuh dengan keutamaan Allah taala. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik diri kita semuanya total. Harta kita semuanya total. Itu semuanya yang ngasih Allah taala. Dan itu hakikatnya milik Allah taala. Seperti ucapan kita inna lillah kita ini dan semua yang kita miliki adalah milik Allah taala. Sehingga kita ketika kita kena musibah, baik musibah yang berkaitan dengan diri kita, jasad kita, sakit atau kena berbagai macam hal yang tidak enak. atau yang berkaitan dengan yakni keluarga kita, atau yang berkaitan dengan harta kita, jabatan kita, ucapan kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, inna lillah. Kita ini milik Allah taala, terserah Allah baik bagaimana akan melakukan kami tapi seorang mukmin punya harapan, Wa inna ilai rojoun, nanti dia akan kembali kepada Allah, akan menerima segala macam balasannya. Kita ini milik Allah Taala. Kita, harta kita, keluarga kita, jabatan kita, semuanya milik Allah Taala. Allah berikan itu semuanya kepada siapa yang Allah kendaki di kalang para hamba. Balika fatulillahi yukihi mayyasha. Itulah karna Allah Ya Allah berikan kepada siapapun yang Allah kendaki. Tapi ketika Allah memotivasi hamba itu untuk beramal, untuk infak filsabilillah dikeluarkan di jalan Allah Taala, ungkapan Allah dengan boh kamu meminjami Allah, boh kamu pinjami Allah. Ini yang orang Yahudi kemudian kurang ajarnya tidak punya adab mengatakan Inilah fakirun wanau akhirnya Allah fakir dan kita kaya karena Allah cari pinjaman cari utangan dan minta kepada kita untuk mengutangi berarti kita kaya Allah fakir ini menunjukkan tidak adabnya orang Jawa bilang nyelangkerak nyelangkra nyelangkra enggak tahu <laughs> nyelangkra sehingga tidak tahu dibaikin dia tambah nyelangkra tidak karuan yang menunjukkan tidak punya adab sama sekali barang siapa yang dia meminjami Allah dengan pinjaman yang baik ya dhaib ulakum Allah akan lipat gandakan pengembalian balasannya kepada kalian wa yagfir lakum ditambah dengan ampunan Allah kepada kalian karena manusia itu sudah itu milih Allah suruh ngasih pinjaman kepada Allah bahasanya begitu kita terkadang juga mengeluarkan tapi dengan roto abod atau malah sangat abot nyoh nyohnya itu tapi sininya abot ah apa yang kurang dari hamba dalam beramal ini diampunkan Allah taala Allah mengampuni apa yang manusia lakukan walaupun sangat kecil kadarnya ada kebaikan di situ Allah balas Allah balas tidak Allah sia-siakan Wallahu syaqurun halim Allah itu Yang mau mensyukuri para hamba Setiap kebaikannya dibalas Halim Berkaitan dengan kebaik Keburukan-keburukan manusia Allah itu sangat santun Artinya tidak Segera membalas keburukannya itu Sehingga Allah memberikan Waktu, tenggang waktu boleh jadi dia akan bertawabat kepada Allah beristighfar kepada Allah kembali kepada Allah Allah berikan kesempatan Allah tidak ini orang yang halim itu pandai menahan emosi tidak segera membalas keburukan orang halim kemudian ada pun nama Allah syakir isim fa'il syakir wa man tatawa akhiran fa'inallah syakirun alim barang siapa dia berbuat kebaikan Allah syakir yang membalas alimun dan tidak ada kebaikan yang tidak diketahui Allah Ta'ala tidak ada kebaikan yang tidak diketahui Allah Ta'ala semuanya dalam pengetahui Allah Ta'ala artinya orang yang berbuat baik walaupun tidak ada orang yang melihat tidak ada wartawan yang meliput tidak ditulis di mana-mana sama sekali tidak ada mengetahui, ketahuilah Allah tahu. Jangan khawatir, jangan gusar, jangan gelisah. Allah tahu. Ma'af alullohi adabikum. Allah tidak akan mengazab kalian. Kapan itu insyakartum wa amantum. Selama kalian mau bersyukur kepada Allah dan kalian beriman kepada Allah Taala. Tidak ada ceritanya kampung yang penuh dengan penduduknya itu bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah, baik-baik, lalu diazab oleh Allah. Tidak ada ceritanya. Dan tidak ada contohnya. Tapi kalau kampung itu penuh dengan kezoliman, kemaksiatan, maka ini yang menjadi sebab turunnya azab Allah Ta'ala walaupun di dalamnya ada orang-orang yang baik mereka juga akan terkena dampak daripada azab di antara sebabnya pula orang-orang yang baik ini mereka tidak yaitu mengingkari keburukan yang terjadi tidak menegakkan mungkar terhadap kemungkaran yang ada membiarkan kemungkaran yang ada dan kalau Allah menimpakan azab merata kepada siapapun ini yang diingatkan Allah wattaqu fitnatan la tusibanalladzina zalamu minkum takutlah anda akan datangnya azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim semata di kalangan kalian tapi akan menimpa secara umum. Kapan itu? Ketika orang-orang yang baik, mereka tidak mengingkari keburukan yang terjadi tengah-tengah masyarakatnya, membiarkan tidak angkat suara, tidak mengingkari. Ini bisa menjadi sebab turunnya adab dan merata, nanti kalau dibangkitkan, Allah bangkitkan sesuai dengan kondisi hatinya. Tapi di dunia dia akan termasuk terkena dampak adab Kayak Nabi memberikan trafsel kehidupan kita ini Kayak penumpang kapal Yang mereka berundi untuk mendapatkan tempat Yang ada dapat di atas ada dapat di bawah Yang di bawah ini Kalau mau ngambil air harus naik ke atas Sehingga terasa ganggu yang di atas Lalu punya pikiran Seandainya kita lubangi dinding yang di bawah ini Biar enggak usah ganggu yang di atas apa carata Nabi kalau orang ini dibiarkan kemauannya dibiarkan ngelubangi dinding kapal yang di bawah maka yang atas yang bawah yang berbuat yang tidak berbuat akan tenggelam semuanya tapi kalau dicegah maka akan selamat semuanya demikian tafsir Nabi tentang kehidupan yang ada kemudian beliau mengatakan Wa jami'u hadzal mawadhi'a enam ayat di atas tempat-tempat Allah menunjukkan yaitu nama Allah Syakur Allati warada allati warada fiha hadzal ismani yang memuat dua nama Allah Subhanahu wa taala As-Syakur dan Asy-Syakir adalah mawadhi'u intinani minallahi azza itu tempat-tempatnya Allah Subhanahu SWT mencurahkan berbagai macam karunia kepada hamba diantaranya dengan apa itu? bi'ithabatil muti'in dengan memberikan pahala pada orang ta'at orang yang ta'at yang berbuat baik Allah curahkan pahala kepada mereka wa taufiqah wa taufiyah al ujur dan penyempurnaan pala tidak ada yang merasa terdolimi dengan pa dengan pembalasan Allah enggak ada orang yang gelo kok balasan kok saiprit ranyucuk enggak ada yang ada itu puas dan sangat puas dibalas sempurna bahkan dilebih-lebihkan pembalasannya dilipat-lipatkan pembalasannya itu wasiyadatu min al-fadli dan pertambahan karunia Allah taala beramal satu dilipatkan sepuluh sampai tujuh ratus wal mudha'afa li thawab dan dilipat gandakan pembalasannya wa hadza mimma ma'na hadhain al-ismaini inilah yang Allah jelaskan kepada kita tentang makna allah yang menerima amal kebaikan qaraba ilaydhiraan orang yang mereka mendekat kepada allah sejengkal allah mendekat kepada dia sahasta wa man taqarraba ilaydhiraan orang yang mereka mendekat allah sehasta allah mendekat apa sedepa sedepa semana sahasta sa awalnya sa jinkal sa se sedepa intinya pokoknya Allah lebih panjang lagi lebih banyak lagi wa man bil hasanati zallalahu fiha husnan barang siapa yang dia datang dengan satu kebaikan Allah akan tambah pembalasannya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak wa tawmil ladunhu ajran azima dan Allah akan berikan baginya pahala yang sangat banyak qala ibnu qaihim Al-Imam bin al mengatakan Ketika menjelaskan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Asyakur as ini Beliau mengatakan begini Wa amma syukru Rab Ta'ala Falaw syaknun akhar Adapun syukurnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara lain Fawa awla Bisifati syukri min kulli Syakurin Allah lebih layak Untuk disifati dengan abi syukur di atas semua orang yang mereka yaitu bersyukur bal huwa syukur alhaqiqah wa huwa syakur alhaqiqah bahkan Allah yang benar-benar paling layak menyandang gelar asy-syakur kenapa fa innahu yuti al abda wa yuwaffiquhu lima yashkuruhu ali Allah itu yang memberikan kepada hamba Allah yang memberikan kepada hamba Dan Allah yang memberikan taufik kepada hamba untuk bersyukur Seorang hamba Punya kerentak Untuk bersyukur kepada Allah Kerentak untuk bersyukur itu pemberian Allah Ta'ala Hamba punya kerentak bersyukur kepada Allah itu adalah Pemberian Allah Ta'ala sama dengan kita ini sekalian, kita ini punya kerentak datang ke majid untuk salat jamaah untuk duduk di pengajian itu semata-mata pemberian Allah Ta'ala seandainya Allah tidak memberikan kepada kita kerentak untuk datang ke majid bangun tidur berangkat ke majid duduk di majelis ta'lim mungkin kita masih kemulan di tempat tidur kita belum bangun sudah begitu nanti syukurnya hamba ini disyukuri Allah Ta'ala syukurnya kita ini disyukuri Allah Ta'ala sudah Allah yang memberikan kerentak rasa syukur syukurnya hamba dibalas oleh Allah Ta'ala ini Allah yang namanya asyakur wa yashkurul kalila minal amal wal ata' fal yastaqilluhu ayyashkurahu Allah mensyukuri yang sedikit dari amal para hamba dan pemberian pada dan pemberian hamba sekecil apapun tidak akan diremehkan oleh Allah Taala. Allah mensyukuri amal para hamba. Wa yashkurul hasanah bi asalamsaliha ilah alafin mudahafah. Allah mensyukuri perbuatan baik hamba dengan melipatkan 10 kali lipat sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Wajahku Abdullahi Kaulihi, wajah seni yang alihi binal malaika. Allah mensyukuri hamba dengan ucapannya. Allah mengucapkan syukur kepada hamba yang berbuat baik dengan cara apa di antaranya dengan memuji hamba itu di kalangan para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala memuji para hamba ini di kalangan para malaikat sehingga ini bentuk syukurnya Allah kepada hamba yang berbuat baik dipuji-puji oleh Allah Ta'ala kita ini kalau berbuat baik ada orang yang kemudian menyebut-nyebut kebaikan kita memuji kita senang tidak pak? ya rata-rata senang senang dilem, dipuji bahkan walaupun tidak berbuat dipuji, senang juga padahal tidak melakukan ini manusia fitrahnya begitu Allah Subhanahu telah bentuk syukurnya kepada perbuatan baiknya hamba itu hamba yang berbuat baik Allah akan puji-puji di hadapan para malaikat Allah akan umumkan di hadapan para malaikat sehingga dia dikenal oleh para malaikat kemudian wa kilau syukra baina ibadi dan Allah Swt juga akan meletakkan baginya syukurnya diantara para hamba. Wa yuskurufiilabi fiilih Allah mensyukuri perbuatan hamba. Faidatara kalau saya tidak tahu afdalaminhu. Kalau ada hamba yang meninggalkan perbuatan yang buruk, karena Allah Taala, Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan mantaraka syai'an lillah barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah meninggalkan yang menarik syahwat tapi haram karena Allah Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik Orang yang meninggalkan perbuatan buruk karena Allah, sehingga Allah akan mensyukuri perbuatan hamba ini yang meninggalkan perbuatan buruk karena Allah, Allah akan syukuri dengan Allah ganti yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Walama taraka sahabatu diyarohum waharajuminha fi marzati. Ketika sahabat keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah semata-mata dalam rangka untuk mendapatkan keridaan Allah Ta'ala sehingga dia tinggalkan Mekah tempat kelahiran tempat kelahiran tempat kelahirannya dia punya aset berapapun dia tinggal dia punya tanah seluas apapun dia tinggal dia punya keluarga yang tidak mau dibawa dia tinggal dia tinggalkan ini semuanya adalah karena Allah Swt. Apa yang akan, yang apa yang Allah akan kepada para muajirin? Aaahuum anha Allah Swt. Gantikan kepada mereka ini, ini an-nulkahum adzunya itu atau an-malakahum adzunya ofataha alaihim. Allah berikan kerajaan dunia kepada mereka dan Allah bukakan berbagai macam kemenangan kepada mereka. Ini adalah ganti yang lebih baik dari apa yang mereka tinggalkan di Mekah. Allah berikan kekuasaan, Allah bukakan kepemilikan dunia, ghalimah-ghalimah yang banyak, Allah bukakan kota-kota, kemenangan-kemenangan sehingga punya kekuasaan yang luas. Ini adalah pembayar ganti yang Allah berikan pada mereka. Wallamahat mala Yusuf asyidq alaihisalam diqasidni syakarallahu laladlik biamma kanalahu fil ardi yatabawa umminha haytu yasha. Ketika Yusuf, ketika Yusuf, bisa bersabar di sempitnya penjara, di penjara karena fitnah karena difitnah Yusuf dia dirayu oleh Zulaikha untuk melayaninya Yusuf kemudian lari menjauh dari Zulaikha kemudian ditarik oleh Zulaikha sampai bajunya robek sehingga yang dolem Yusuf itu dalam keadaan yaitu mazlum terdolimi dipenjara sehingga dipenjang salah yuleha yang dipenjara Yusuf sehingga Yusuf dipenjara dalam keadaan mazlum terdolimi dan Yusuf bersabar dengan apa yang menimpa dirinya di sempitnya penjara Allah Subhanahu Wa Taala mensyukuri perbuatan Yusuf yang bersabar dalam kebaikan walaupun dia, dia rela dipenjara karena meninggalkan ajakan bermaksiat kepada Allah Taala, apa gantinya Allah mengganti Yusuf dengan kerajaan, kekuasaan, bisa menempati bumi manapun yang dia kendaki. Walama badala suhadau abdanaumlah. Ketika para suhada itu, dia telah mengorbankan badan-badan mereka. Hatta masakha adau. Sampai badan mereka dicabe-cabe di ya ini di hotel-hotel tahu di hotel enggak di hotel-hotel dicabe-cabe disayat-sayat oleh musuh sehingga badannya itu dilelakan sedi begitukan karena Allah Subhanahu Wataala maka Allah Subhanahu Wataala sekaralahum Allah mensyukuri perbuatan mereka Allah balas. Disyukuri Allah dengan pembalasan. Bi'an aalhuhum minha ta'iran khawran akara aru fiha. Itu Allah Swt telah menggantikan untuk mereka. Mereka rohnya itu berada di burung hijau yang mereka bisa berkelana di jannah kemanapun dia kendaki. Watakulumin samaria ilayomil bas dan bisa memakan buah surga sampai hari dibangkitkannya nanti ini diantara pembalasan Allah Ta'ala demikian pula orang yang mereka itu merelakan dirinya ketika mereka dicaci maki digantikan Allah dengan salawatnya malaikat para rasul yang mereka berdakwah Mengemban agama Allah. Lalu mereka rela dicaci maki. Rela diumpat-umpat oleh kaumnya. Walamma batala rusuluhu a'radahum fihi li'adaihim. Ketika para Rasul itu mereka mencurahkan kehormatannya. Karena dakwah. Maka para musuh-musuh itu mencaci maki Nabi. Sani Nabi tidak berdakwah mereka menyanjung. Muhammad Al-Amin Muhammad Oh MasyaAllah dalam ungkapan-ungkapan oh, pujian mereka begitu Nabi berdakwah menyampaikan agama Allah maka Nabi pun rela dibilang majnun, dibilang syair dibilang kazab dibilang sahir, dibilang macam-macam, Nabi rela hormatannya dicabit-cabit dengan berbagai macam umpatan itu Allah gantikan kepada nabi umpatan-umpatan mereka itu salawatnya malaikat kepada mereka. Bismallah alaihimuwa al-malaikatuhu. Allah dan malaikat bersalawat untuk nabi yang telah dicapit capik hormatannya oleh para musuh. Wa jalallahu alaihi wasallam. Wismawati ibu bayna kalim. Lalu Allah menjadikan bagi mereka itu pujian terbaik baik di kalangan makhluk di langit maupun makhluk di bumi sehingga betul, betul Allah gantikan apa yang telah mereka korbankan kemudian sekalian di antara bentuk syukurnya hamba di antara bentuk syukurnya Allah kepada hamba yang berbuat baik anahu yujazi aduahu bima yaf'aluhu minal khair wal makrufi dunia wa yukhaffif 'anhu yawm al-qiyamah fala yudhayyi' 'alayhi ma yakmaluhu minal ihsan wa huwa min di antara bentuk syukurnya Allah kepada hamba wa qala orang itu kafir musuh Allah dia kafir perbuatannya dibenci oleh Allah taala tapi kalau dia berbuat baik Allah balas Allah balas Maka Raja yang adil itu walaupun kafir Allah balas Di dunia Allah berikan kekuasaan Allah berikan pujian manusia kepada dia Di akhiratnya Allah balas juga Dengan dirikan diri dengan azab Walaupun tidak selamat dari azab Tapi diri azab Beda dengan orang kafir yang jahat kafir itu walaupun kafir semakin bertingkat-tingkat. Ada yang kafir ntekek. Kafir ntekek. Ntekek, jangan ntekek. Sudah kafir dan berkarakter pembenci kepada agama Allah, kemudian memusuhi, mengadakan gerakan permusuhan, pokoknya kafirnya itu al-a'ud -al luar dalam. Abu Jahl kafir dan betul-betul Total dalam memerangi dakwah Nabi beda dengan kafirnya Abu Talib kafir tapi berbuat baik kepada Nabi Allah terhadap kebaikan orang kafir Allah pun balas itu diantara bentuk syukurnya Allah SWT kebaikan walaupun itu orang kafir Allah balas wa min syukri antara bentuk syukurnya Allah pula bahkan sekalian anna ghafara lil mar'ah al-baghi Allah membalas Allah mengampuni dosanya wanita pelacur bisaqiha kalban ketika dia memberikan minum kepada anjing yang telah kehausan di puncak kehausan sampai kemudian dia menjilat-jilat debu Allah balas ada pelacur wanita pelacur dia kehausan luar biasa lalu ada sumur dia masuk sumur untuk mengambil airnya maka hilanglah rasa hausnya kemudian begitu dia keluar dari sumur dilihat anjing kehausan sampai melet-melet sampai kemudian begitu makan debu dia pun ternyuh melihat anjing itu dia kembali ke sumur untuk mengambilkan air sepatunya dipakai untuk ngisi air Pipnya dipakai untuk nyokot sepatu naik ke atas kemudian dia kasih minum pada anjing itu pelacur yang ternyuh seperti ini berbuat baik kepada orang tersebut Allah pun memberikan Allah pun mengampunkan dosanya pelacur tadi jangan ada khotib yang bahlul apa katanya di antaranya tuh kebaikan kebaikan itu orang kafir pun Allah juga mengampunkan dosanya ini bukan wanita pelacur yang kafir lalu dimasukkan ke surga oleh Allah SWT kalau soal masuk surga itu secara utamanya mukmin. pengennya dia ingin mengangkat bahawa yang penting itu amal so amal baik amal sosial tidak perlu mempermasalahkan apa keimanannya oh gak bisa kalau itu udah ada dalilnya sendiri jangan disembunyikan dalil yang sudah jelas lalu dia bawakan dalil yang diraba-raba sendiri ini dikatakan Allah orang yang dalam hatinya menyimpan kesesatan penyimpangan sehingga ingin mencari-cari dalil untuk menimbulkan fitnah menimbulkan kekacauan di tengah-tengah kaum Muslimin. ini para pengekor hawa nafsu sehingga mencari yang kira-kira cocok dengan teorinya langsung dilemparkan seakan-akan dia punya dalil sekalian sekali lagi bahawa orang kafir mosrik orang yang menyimpang itu asalnya kata Allah la purhanallah mereka itu enggak punya dalil yang membenarkan tidak punya burhan tanah bukti yang membenarkan seandainya mereka seakan membawakan dalil itu sungguhnya bukan dalil, tapi syubhat bagi orang yang tidak tahu tak kecoh dengan apa yang dia bawakan. Kemudian di antara bentuk syukurnya Allah pula di antaranya Allah Swt mengampunkan dan bahkan memasukkan orang ke surga. I orang yang mereka itu sekedar menyingkirkan wakafar al ali akar pitan khayati gasna shaukin antara muslimin ada orang menyingkirkan duri atau menyingkirkan apa ranting-ranting yang dia yang dianggap akan menghalangi muslimin di jalan dia singkirkan Allah oh akuni perbuatan dia sehingga dia dimasukkan ke surga ada orang masuk surga yang dia mendarma di di surga, gara-gara menyingkirkan ranting yang ada di jalan. Yang dia yang dia sangka akan mengganggu seorang kaum muslimin yang lewat. Ini adalah syukurnya Allah kepada hamba. Sekalian, waktunya habis. Ini. Singkatnya, begitulah di antara bentuk syukurnya Allah Taala. Apa yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur seperti itu yang membalas setiap kebaikan para hamba sekecil apapun maka kita ndaknya tumbuh dan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Taala kalau ada orang setiap kita berbuat baik kecilnya kayak apa itu dia mengucapkan terima kasih bahkan di, kita dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi kita akan cinta kepada orang tersebut lain dengan orang yang mereka sudah kita berbuat sampai kepleh-kepleh kepleh-kepleh oh, ya sampai kepleh-kepleh masih dicela lagi oh dicela lagi kita jadi jengkel tapi kalau kebaikan kita yang sedikit itu Masya Allah dipuji dibalas dengan maksimal kita akan cinta yang kedua hendaknya kita ini juga tumbuh semangat untuk berbuat baik Karena kecilnya kaya apa kebaikan itu akan dibalas oleh Allah taala sehingga nanti kita bangkit semangat kita berbuat baik. Kemudian hendaknya kita pun berakhlak dengan akhlak yang Allah taala juga miliki yaitu suka berterima kasih kepada orang yang berbuat baik pada kita. Jangan orang berbuat baik banyak malah kita diam saja. Ucapannya enggak kelihatan Eksan syukurnya enggak kelihatan Sehingga seakan-akan enggak menunjukkan kita orang tidak bersyukur Maka kata Nabi kita mengajarkan kepada kita ini Malam ya syukurillah Barang siapa yang tidak mensyukuri Allah Layak syukur nas Dia tidak akan mensyukuri manusia Atau malam ya syukur nas Orang yang tidak mensyukuri kebaikan manusia dia tidak mensyukuri Allah Ta'ala kita diajari berakhlak penyukur bukan tukang cukur orang yang suka mensyukuri membalas kebaikan orang sampai kata Nabi kalau ada orang yang berbuat baik kepada anda maka balaslah sampai tuqafi uha sampai kamu balas dengan yang semisal orang ngasih kita puding yang Nabi ajarkan itu balas yang semisal atau bahkan lebih baik. Puding ditambah, telok. Sehingga ada tambahnya lebih baik. Kalau seandainya anda tidak punya yang dipakai untuk membalas, maka doakan dia, ulah doakan untuk dia itu sampai anda merasa telah cukup dengan doa anda membalas orang tersebut. Ini kita jadi orang yang bersyukur. Jangan menjadi orang yang hanya selalu pandai menuntut haknya. Tapi dia tidak pandai berbuat baik kepada orang. Apalagi mensyukuri perbuatan orang rakyat. Sekalian ini yang kita sampaikan. Semoga manfaat. Kulang punya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.